Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er onsdag den 24. maj, og her til morgen starter vi en historie om en forstående dansk bankfusion, der kaster en stor belønning af sig til aktionærerne. Vi skal også forbi forhandlingerne om i USA, og til sidst skal vi høre om et afgiftschok, der er på vej til elbiler. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Rosau. Totalbankens bestyrelse er blevet enige med bestyrelsen i Sparkassen Danmark om at fusionere med Sparkassen Danmark som en fortsættende virksomhed, skriver Marketwire på baggrund af en meddelelse til fondspørgselen. Aktionærerne i Totalbanken vil ifølge aftalen modtage 233 kroner i garantikapital i Sparkassen Danmark per aktie i Totalbanken. Det svarer til en præmie på godt 49 procent i forhold til kursen på Totalbankens aktie tirsdag, der lå på 156 kroner. Hvis fusionen gennemføres, vil aktierne i Totalbanken blive afnoteret for Københavns Fondsbørs. Fusionen er betragtet som en afståelse af aktierne, og derfor kan aktionærer i Totalbanken risikere at blive beskattet af eventuelle gevinster også nogle fremskridt ser republikanere dialog om det amerikanske gældsloft i dødvandet, skriver MarketWire på baggrund af Bloomberg. Den republikanske topforhandler Kevin McCarthy, der også er formand for repræsentanternes hus, forlod tirsdag at møde det hvide hus med melding om, at der stadig ikke er en aftale. En af hans nærmeste kollegaer i forhandlingerne, medlem af repræsentanternes hus for republikanerne, Garrett Graves, understregede også, at der stadig er en række områder, hvor man er uenig med demokraterne og præsident Joe Biden. Samtidig er der lige nu ikke aftalt nye forhandlingsmøder. Janet Yellen, den amerikanske finansminister, advarede senest mandag igen om, at den føderale regering så tidligt som 1. juni kan komme i den situation, at den ikke kan betale alle regninger. Medmindre kongressen hæver loftet for, hvor meget staten må låne. Det lovmæssige loft for den amerikanske statsgæld er på 31.400 milliarder dollar, og det blev nødt tilbage i januar. Nogle af de mest populære elbiler står til at blive meget dyre de kommende år. Elbilkøbere eller elbilejere skal forberede sig på, at grønne bilafgifter tager et markant prishop i 2027. Det viser beregninger for bilisternes interesseorganisation FDM ifølge Finans. Tager afgifterne et hop, kan det betyde, at nogle af markeds mest populære elbiler fra Volkswagen og Tesla stiger mellem 70.000 og 96.000 kroner. Alt andet lige ved en 4 eller en Tesla Model Y de facto bliver usældig i 2027.